Замкнена вона у квартирі біля сторожки. Знаєте, як з нею сьогодні? Дорога страшенно. Крадуть. От я й стережу. На більше тут нічого ще красти. Столярка не вся ще зроблена. Та й що він у дипломат щось заховав, чи що? Я думав, мов він, звиняйте, забіг по малій нужді. Так чого тоді мене ударив? «Ну, «Міг з переляку?» – філософським мовив Шлаф. «Мо й так. Ви дозволите нам оглянути будову?» – запитав Карі. Він уже знову був виповнений жадобою дії. Обіцяємо, ні гвіздочка не візьмемо. «Та дивіться, коли треба!» – байдуже мовив сторож. Шлаф долив йому в склянку залишки горілки. «Ви закушуйте, ми швидко!» Детективи вийшли на подвір'я. «Найкраще стріляти з верхнього поверху, навпроти», – мовив Шлав. «Ну, тоді треба йти в крайній під'їзд. Вікна над ним виходять прямо на гаражі». Піднялися на третій поверх. «Звідси не більше сотні метрів до гаражу Зайченка», – сказав Шлав. «Будь обережним. Можуть бути сліди». «Жартуєш? Тут уже ціла дивізія». Міліцейських експертів пройшла. Затоптали все, як мамонти. Ну, все затоптати неможливо. А звідки б ти стріляв? Запитав карий Шлаф, а коли вони опинилися проти дверей помешкання, що вікнами виходило на гаражі. З найближчої точки. Тоді шукаймо її. Найближча точка була у маленькій 3х3 метри кімнаті. Зручніше тим, що в ній не було рам вікон. Два віконні прорізи виходили до гаражів. Шукай гільзу, сказав Карі, але в експертів її немає. Постріл було зроблено в темряві, навряд чи вбивця забрав гільзу. Може, нам поталенить більше, ніж експертам? Дивись, праворуч, до метра може відлетіти. «Ти хочеш, аби ми перебрали оцю кубку цегли?» Шлав показав на гірку біля стіни. «Можливо, є сенс. Ти шукай там, а я обстежу віконний отвір. Ану, дай лупу!» Михайло дістав зі своєї криміналістичної валізи лупу і протяг карову. Максим методично почав обстежувати цегляне підвіконня. Його напарник тим часом обережно перебирав цеглу. Так минуло хвилин з двадцять. Карий знайшов місце, де вбивця торкнувся плечем стіни, точку, де на цеглину впиралося ложе гвинтівки. Правда, вони, ці місця, вже були оброблені спеціалістами з експертно-криміналістичного відділу. Шлафу пощастило більше. «Є гільза», – повідомив спокійно. «І не всю купу довелося перекладати. Твої колишні колеги полінилися». Додав. Ну, гільза нам допоможе, як знайдемо гвинтівку. А коли вбивця не дурень, а він від неї позбавився вже давно. Але все одно це успіх. Тепер ми точно знаємо, сторож бачив вбивцю. Та толку з того. Він же його не розглядів. Але ж зріст, комплексію може описати? Може. А тепер ми знаємо, коли він звідси пішов що в руках мав дипломата. Треба шукати свідків. Не можеш бути, щоб його більше ніхто не бачив. Ти на його місці куди б звідси подався? Я? Шлав замислився. Я б, мабуть, приїхав машиною до кладовища. Там щодня десятки машин зупиняються, ні в кого б не викликало підозри. А звідти, сюди, намагався б дістатися пішки непомітно. Ну, можливо, через дачі. От і прекрасно. Займися перевіркою цієї версії. Хто зна, може, на дачі біля вікна сиділа якась бабця і бачила чоловічка з дипломатом саме в той день. Стривай! Я ж сьогодні мав зустрітися з клієнтом. Він обіцяв вивести на слід Мирослава Манка. Пам'ятаєш, я розповідав тобі про світлих братчиків матері світу Софії. Не переживай, я поїду замість тебе. У мене в тому вертепі є свій інтерес. Туди був вхожий убивця варлюків. Пошукаю кінці там. А заодно і Мирославом поцікавлюся. Тут нам вже нічого робити. Пішли ще погомонимо з Митрофановичем. Галина Козуб приїхала до Загорська в дуже важливій для себе справі. Час від часу, Її феноменальні здібності вимагали підзарядки енергією. Таких енергозарядних точок у колишньому Союзі було вісім. П'ять в Україні, 3 в Росії. Одна з них – у Загорську. Галина не знала, як для інших, а для неї таких точок існувало тільки вісім. До того ж, три точки на Україні донедавна вона змушена була ділити з так званою «білою відьмою». Людмилою Сорокіною. Принаймні, тричі на рік Галина повинна була відвідувати ці точки і отримувати новий потенціал своїх незвичайних сил. Точки розміщувалися в певних місцях на земній поверхній. Іноді ці місця були безлюдні, але в більшості свої люди свідомо чи підсвідомо селилися поблизу них. Нерідко ставили прямо на точках церкви, храми, костюли, монастирі. Галина знала, що хрести на куполах церкви. що інше, як невдало трансформовані в часі антени для прийому космічної енергії. Нині вони втратили цю функцію і виконують лише культову роль. Справжня антена дійсно нагадує хрест, але вершину його увінчує шолом з тризубом певних пропорцій. Встановлюється антена у вершині, відповідно орієнтованої гранями піраміди. І лише на перетині Медіан у прямокутному трикутнику, повершина кіхово встановлені на визначених піфагоровських відстанях такі ж антени, лише менших розмірів і шоломів, і акумулюється космічна енергія, здатна засвоюватися шкірою людини і концентруватися в певних ділянках головного та спинного мозку. Галина й сама не могла пояснити ви, звідки в неї ці знання. Здається, вони були завжди, як і те, що вона обов'язково повинна оновити своє енергетичне поле. У Москві в неї очікувалося чимало роботи, а тому, щоб не ризикувати зривом, Галина спланувала свою підзарядку. Тривожило одне – вона ніколи ще не користувалася загорською точкою, не знала точного її розташування. Скоріше всього, точка була десь у районі монастиря, а це – Ускладнювало справу. У Загорську їх зустріли братчики. Захоплені, обожнюючи погляди, схрестилися на Софії, матері світу, коли вона вийшла з автомашини біля щойно збудованого гарного будинку Великого світлого братства на околиці міста в мальовничому гайку. Широченні ворота, проковтнувши автомобіль, безшумно зачинилися. На подвір'ї зібралося кілька сотен людей у білих накидках-саванах. Прямо під дверці авто підкотилася килимова доріжка. Ледь ноги матері світу ступили на землю, натовп опустився на коліна. «Вітаю вас, браття і сестри мої!»